Ködló! Megint Pinta beszélt. Fancsikó hallgatott, mint a sír. Mint a sír, úgy. Valami bántotta. Azt mondta egyszer nekem, a szüleim jelenlétében, hogy a szája törékeny üvegvirág. Vigyázni kell rá. Törékeny üvegvirág. Középen volt egy fatönk, farönk. Rajta rideg márványlap nyújtózott, mint egy gírhes macska. Ez volt az asztal farönk, és körben a szék farönkök. A lányokon fehér térzokni. A gírhes macska hátán kellemes rendezetlenségben teáscsészék. Nem akármilyenek. A teáscsésze alja, maga a teáscsésze, az ezüstkanál. A lányok illedelmesek voltak, és szépen tartották a kezüket, a készfejüket. Fancsikó lopva rájuk nézett. A reggel nagy és fehér hasával ráterpeszkedett a kertre. A jegenyék, jaj, ahogy beledöfnek a pocakba. És fölhasítják. A lányok visongtak, mintha egerek estek volna a jegenyék teteje felől, pedig csak néhány levél kószált a levegőben. Fancsikó nem szerette, ha visongnak a lányok, Sokkal inkább szerette, ha ülnek csöndben a farönkökön, mellettük zöld a fű, és ő, Fancsikó, nézegetheti a fehér térzokniukat. Pintát nem érdekli a reggel hasa, így a lányok között forgolódott nevetgélt, itta a teáját, turkát a kalátszeretek között, és megint ő beszélt. Beszéd közben Rámka csintott és Fancsikóra, de szavai, mint a jegenyék levelei, a lányok felé lebentek. Reggel a réteken, reggel a réteken, figyeltek ti szép szeműek egyáltalán! Pinta teri szájjal vigyorgott, láthatóan örült, hogy a kutya sem figyel rá. A mezőkön vágtázott a hajnalt fűzte a nyergébe, és patája nem tocsant a vizenyőkön. – Kinek, kinek? – a lányok nevettek, kalimpáltak a lábukkal. – Kicsoda a vizenyősökön? Pinta arca haragra feszült. Röhögni kezdtem. Vágtat a ködló a fűszfafe lett. Így énekeltek. Pinta elégedette húzgálta a tornacipője fűzőjének bolyhos végét. Fancsikó tekintete a térzoknika döfkötte, én meg a mutató az egyetlen mazsolás kalácsot. És harmattól csillog a patája. Lendül a farka, és születik a szél. A lányok hirtelen félbetörték mozdulataikat, mintha a reájuk öntött forró most dermet volna meg. A kert végében megjelent apám borostáson alvatlanul gyűrötten. Aztán feltűnt az utca végében a ködló, hogy két ugrással a kertben teremjen, és fölharapja mindannyiunkat.